Розділ 23 Але, як виявилося, раділи ми завчасу. Якби нам вистачило розуму дві хвилини витратити на те, щоб подивитися на карту доріг, то ми б зрозуміли причину. Ми знали, що труп Рея Бравера лежить десь біля Гарлоу роуд яка закінчується сліпим завулком на березі річки Роял. Через Роял веде ще один міст, по якому пролягає залізнична колія. І от що ми придумали. Коли підійдемо близенько до Рояла, то водночас наблизимося й до Бекгарлоу-Роуд, де Білі і Чарлі припаркували машину, коли побачили хлопця. А що від Рояла до річки Касл усього 10 миль, ми подумали, що рибка в сітці. Але ті 10 миль петляли, як ворона літала. Колія між річками Касли Роял не йшла навпростець. Вона робила плавну петлю, огинаючи гористу кам'янисту місцину під назвою «Стрімчаки». Якби ми глянули на мапу, то ця петля була б як на долоні, і ми б зрозуміли, що замість десяти миль тупати нам усі шістнадцять. Першим це запідозрив Крис, коли вже перевалило за полудень, а річки Руел усе не було видно. Ми зупинилися, щоб він міг вилізти на високу сосну і добре роздивитися місцевість. А коли він спустився, то повідомив нам, що все дуже просто. До рояла ми дійдемо десь о четвертій дня, а то й пізніше. Та і то, якщо ворушитимемо булками. От срака, голосно вилаєвся Теді, і що нам тепер робить? Ми подивилися один одному взмучені, спітнілі обличчя. Голодні, роздратовані. Велика пригода перетворилася на довгий, нудний похід. Було брудно і подеколи страшно. Напевно, і вдома нас уже шукали. І навіть якщо Майло Пресман не заявив на нас у поліцію, то це міг зробити машиніст поїзда, від якого ми тікали на мосту. До Рока ми планували доїхати автостопом, але четверта година – це за три години до темряви, а в сутінках ніхто не підбере чотирьох хлопців на сільському путівці. Я спробував викликати в уяві гарний образ олениці, яка паслася на зеленій ранішній траві, але він вийшов запорошеним і якимось неживим. Не кращим за трофейну голову над каміном у чиїйсь мисливській хатині зі зволоженими очима, щоб фальшиво блищали, мов живі. «Однак, якщо йти, усе ж буде ближче», – врешті сказав Крис. «Пішли». Він розвернувся і рушив уздовж колії у запорошених кедах з похиленою головою. Його тінь калюжкою розливалася попід ногами, і за хвилину ми всі вервечкою потяглися за ним.